Den här podcasten som heter Skolsverige finns på skolsverige.com, den finns på iTunes och den finns också på Soundcloud. Och det funkar så att om du går in på vår hemsida så kan du få in mer information, du kan få bonusmaterial, du kan få veta hur du kan vara med i vår podcast. Du kan få vara med och tycka till om framtida ämnen, skicka in bilder på din skola. Typ allting du hör i den här podcasten är du jättevälkommen att vara med om. I, då fast i framtida avsnitt för det, det är så det funkar. <laughs> du <laughs> <någonstans. laughs> <skratt> var nej nej. Nej var är <laughs> eh, Ja, det var nej nej. Nej nej Eh, så här på fredag kväll träffas vi idag Jakob, vad roligt att vi ändå kunde se så här över en dator. Över en dator, över en Skype-lina, vi ber om ursäkt för kvaliteten eh, Håll ut. Det är ändå ganska bra avsnitt och det blir bättre senare. Ja, det blir det. Eh, vissa veckor blir som de blir och då får man träffas över Skype helt enkelt. Mm. Eh, det är avsnitt 24. Vi ska prata elevinflytande. Väldigt speciella gäster har vi. Vi har fyra elever på Skiljerska gymnasiet som för en och en halv vecka sedan ungefär träffade Mats Nilsson, ordförande i Skolledarförbundet. Och cool. de pratade elevinflytande med honom. Han var väldigt intresserad av vad rektors roll var i skolan men också vad elevinflytande betyder för dem. För det är faktiskt rektor som ansvarar för elevinflytandet i skolan. Mm. Och då är det så att vi har, i alla så har vi lite korta nyheter, sen har vi veckans tema som är elevinflytande. Och så har vi en elevkrönika på slutet. men Den har vi plocka bort den här veckan för att istället ha mer utrymme för det här fantastiska samtalet. Precis, de sitter och pratar och jag fick spela in det. Precis, så vi har lite korta nyheter och sen så kör vi pang på, eh, på temat, temat. helt enkelt. Ja, precis. Drålande. Japp. Och jag vet inte, men eh, såg du SVT-debatt i torsdags? Nej, jag bestämmer mig för att aldrig mer kolla på det programmet. Det är ett eh, nästan religiöst val av mig. Ja, jag önskar att jag hade gjort samma sak för jag, satt, jag hamnade i det. Jag kom efter att ha varit och tränat och så kom jag in rätt in i SVT-debatt och för de ska prata det fria skolvalet som nu är på tapeten igen eftersom eh, Anna Ekström sa i Agenda att hon vill eh, som ordförande i skolkommissionen titta på hur, det, eh, hur man kan kontrollera det fria skolvalet på olika sätt. Och vilket ändå är ändå ganska intressant, att hon liksom bara säger den saken och då är det så stor uppmärksamhet runt det. Ja, precis. Och det fria skolvalet är ju väldigt knutet till en massa känslor, förstår man. För varje gång det pratas om det så skriks det på många olika håll. Att du får inte röra det fria skolvalet, ba, ba, ba, ba. Och det, det roliga var ju att precis det hade man gjort i den här redaktionen. Eh, man hade bjudit in en massa mm. tyckare som tyckte utifrån sina egna känslor. Utifrån sin egen empiri, Utifrån sin egen situation. Utifrån hur de hade ärvt det här, och haft det igen. Eh, och så tyckte de en massa saker. Och det blev en sån, en bärmligt okunnig debatt. Jag vet inte, det var evigheter sen jag såg något så Absurdt fånigt. Var konstigt. Jag måste nästan gå in och kolla på det bara för att liksom, det låter som. Ah, okay, jag kan förstå mig precis hur det har varit. Nej, men jag gick men... i en skola där jag kunde välja tyska. Det var bra för mig och därför så tycker jag att jag ska välja tyska. Eller det var liksom att de inte om tyska. Men det var liksom. Vadå, det var inte lärare utan det var liksom inte skolmänniskor utan det var, var några någonsin... det var absolut inga skolmänniskor Utan det var, det var föräldrar. Och det var chefredaktören på eh, på nej inte chefredaktören men ledarskribenten eh, på på GPR på Göteborgsposten. Eh, var han Nej. Var en Jo, jo absolut tvådresk. Mm. Eh, och så var det lite annat. Jo så var det en vänsterpartist som sitter i kommunfullmäktige kommun i, i Stockholm. Eh, sådär. Och eh, Freddy, vad heter han? Grip. Japp. Så heter han. som satt där. Men, men det var bara, de tyckte en massa saker och visst, de försökte ju formulera sig kring den här frågan, men det gick inte särskilt bra. Men min mm. tanke blev, och jag skulle kunna prata om varför det fria skolvalet och hit och dit, och vi skulle kunna ha ett ämne om det. Men det är inte det, utan man lyssnade på Anna Ekström mm. i i agenda så, så känner man ju att där är det ju någon som har kunskap om det här en ganska ovärderad kunskap alltså det är ju inte mm. varken eller den är inte politisk, den är inte å ena sidan och andra sidan hon vill titta på alltså det fria skolvaret och grejen med det så här, är det skolkommissionen ordförande det är ju en, en regeringskommission eller så är det en kommission tillsatt av staten som mm. har tre uppdrag varav det ena är att säkra en ökad likvärdighet i skolan Mm. Då är det inte helt orimligt att titta på det för att se vad är det här. Men det är lite sådana som att liksom man på något sätt förstatligar alla friskolor. Det känns lite som att det är det som är reaktionen på något sätt. Ja, och, och, och det blir en väldigt konstig. Men, men den kunskapen tycker jag, som hon hade hon fått ja. komma, eller hade man haft någon som hade förmedlat den kunskapen i den där debattstudion, då hade också nivån på debatten för att de var tvungna att förhålla sig till den mm. kunskapen. Jag förstår. Och jag tycker vi har ganska många sådana debattklimat där vi inte förhåller oss till faktakunskaper utan vi förhåller oss till bara våran doxa, alltså vårt tyckande. Ja, nej nej och det håller inte för det blir... det. Det förpestar saker som faktiskt är vetenskapliga. Ja, men precis. Och, det, och det, därför tror jag att man blir så glad när man hört till exempel Hans Rosling på, eh, på alla de här facebook klippen eller i de här tv-debatterna. Ja, han. det, för att han är motsatsen till det. Han sticker ut så himla tydligt i det för att hela, debatten är, för att hela ja. debatten är smittad av ovetenskaplighet. Precis. Och det, det tänker jag att eh, det, det är precis därför som han behövs... Eh, mm. Han behövs i en debatt, men Anna Gäckström med en annan sån som behövs i en helt annan debatt. Och så jag skulle vilja förbjuda ovetenskapliga debatter. Framförallt säga mycket mygga avtyckande. Det är så ja, förbaskat Intressant med vad folk tycker. Nej ja, men precis. Eftersom vi lägger på de här klippen på vår hemsida så kan man få se dem sida vid sida och förstå precis vad vi pratar om. Men precis. Mm. Det är en artikel där... som lägger på en hemsida. Det är en artikel från Lärarnas Nyheter med rubriken nya siffror förändrar bilden av lärarbristen. Det är så här att eh, ja. <kör> universitetskanslerämbetet kommer man kalla UKR i framtiden för det är så det förkortas. Eh, de har granskat SEBs eh, högskole- och universitetsregister. För det här mötet mm. vet man i storna med att det är tre personer som nu blir kemilärare. typ Ja, ja, ja, ja. I hela Sverige det, är så här, det låter konstigt tycker de mm. Så de har gått igenom och liksom granskat och så Och kommit fram till en lite annan bild det, det visar sig att de blir färre och färre Men det är inte alls så illa som man tror Exempelvis så Examineras det i snitt 73 km per år de senaste 10 åren Och då liksom Ska man ha tydligt med det senaste året var 49 Så det går ju ändå ner Och jag vet inte om det är en alltså är hur många vi behöver per år Men det, det är ju fler än tre i alla fall. Eller ja. som liksom kommer ut till det. Men nu kommer det så att det blir fel då. Ja, jag fattar inte riktigt det. Jag tror att det är någon sorts statistikslarv påstår utredare på UKA i alla fall. Jag vet inte om, om vad det egentligen är baserat på eller så. De har ju blir några rapporter bland annat någon från Lärarförbundet och så, där de har liksom i princip kollat på det här och sett hur kan det vara och vad kommer det ifrån och liksom, vilken metod har de använt och så. Lärarsområden mm. frågade lärarsäten om antalet inte examinerade studenter och så fick de fram en siffror eller så. Men det stämmer inte riktigt med registerna och då är frågan så här, hur, vad är det som egentligen händer här? Mm. Och det är väl inte så att av ah, nu är det 70 90 personer, då kan vi ta det lugnt antagligen inte. Men, men det är ändå en annan grej och man behöver återigen föra sig vetenskapligt korrekt till den här sortens liksom resonemang. Och framförallt ja, för att dimensionera, alltså lärarutbildningen är inte dimensionerad på något sätt. Vilket är ganska förbluffande. Ja, det är, lite nu, en, man det är väl så att jag har en väldigt massa historielärare, är det inte så? Jo, visst. visst men det känns ut som att man får utbilda lite hur man vill. Alltså. Mm. Det är liksom inte helt det finns ingen, ingen riktig logik bakom vad jag förstår. Nej. Och då har de UK i en föreslag där man ska dimensionella lärarutbildningen och då tycker de att man ska göra det efter timplanen. Mm. Alltså, att liksom ämnen som har många timmar i timplanen skulle vara premierade. Vilket jag tycker är, att är logiskt förutom att vad jag vet så har vi mängder med alltså, timplaner läser liksom skolor och då undrar jag lite grann vilken timplan eller så här, vad, vem alltså, så. Jag orkar inte Jacob, det är klart att det är så det där med, Man kan ju kolla på något sätt man kan ju ta till typ, Stockholms stad och se hur gör de och så kan man ju liksom dimensionera Stockholms lärautbildning efter det det är väl bra men jag undrar lite grann bara hur man ska tänka Ja, men det är, får vi lämnar det till han som hade en här lång titel Ja, universitetskanslerämbetet, eh, vilket myndighet. Men, men, men de kan få liksom jobba lite med det då, tycker jag. Det får de göra. Vill de ha mig på dem får de gärna vara det. Eh, är du universitetskanslerämbetet? Hör av dig. Alldeles strålande. Vet du vad apropå Hans Rosling förresten? Jag tycker det är så helt underbart när, när han blev tillfrågad om han ville debattera politiskt mot Jimmy Ockerson. Vet du vad han sa då? Eh, tack, men nej tack ja han, Nej han sa så här eh, Nej jag är lärare Så det skulle fördärva min trovärdighet Men jag kan gärna lära honom ett och annat Det är fint Det är, det är coolt, frågan är är han lärare I strikt eh, ja Han är universitetslärare ah, okay. ah, Ja okej ja, Professor, du vet. Han är professor. Ah, ja, ja, ja. Men jag tycker ja. det är coolt att han är lärare för han är, är just att det som en hedersgrej Ja jag, jag skulle no. vilja ha honom som lärare Och vän eh, Absolut Det är en parentes Ska vi göra så att vi går över till dagens tema? Man skulle kunna ta våra skratt och på något sätt skrillexa om det till något. Dagens tema är elevinflytande. Den stora biten av det här temat kommer ju vara det samtalet som vi ska berätta om en stund. Men först... Karin, det här hashtag elever Vad är det för? Att? Ja. Apropå elevumflytande. Hashtag #eleverhjälper är elever som skänker... Alltså det är egentligen ett upprop som, som började med att Malmö Latin skola valde att samla in pengar tillsammans med Malmö FF för, till förmån för flyktingar, alltså barn på flykt eller människor på flykt. Mm. För de ville vara med och hjälpa till. Så i fredags, förra fredagen, fredag för en vecka sedan så... Eh, såg vi det på Twitter vid och också. Mm. Men herregud, vi måste en hashtag. Vad säger som att vi kallar det här? Elever hjälper och så hänger fler skolor på. Eh, när vi, vi, vi sa det att det är viktigt att, elev, att liksom, initiativet också känns i eleverna, Att eleverna är med på det här. Att det här inte bara kommer som ett perspektiv utan att det faktiskt är eleverperspektiv. För att hela tanken är ju att det ska vara att om alla elever bidrar med en krona så har man samlat in en miljon kronor. Men det kräver yep. ju verkligen att det kommer från eleverna. Och det är klart att vi kanske det gör om att ta sitt ansvar och bara undervisar om, om Syrien och flyktingar. Då, liksom så. Att tänka mm. sig en naturlig grej att liksom göra någonting åt det. På något sätt. Precis, och jag gjorde ju det här på skolan. Så kontaktade jag vår ordförande här på skolan mm. och pingade in honom i diskussionen. Så han var ju med i diskussionen redan på Twitter. Nice. Så, att, så att när jag kom på, till, till jobbet i måndags så hade han ju redan 400 planer och jag hade liksom löst lite bösser på, på mitt håll. Så att då hade vi ju redan bratt igång det. Det roliga var väl att vi pingade in DN i den diskussionen också. Mm. Så att helt plötsligt så hade vi DN och, och en jättestor och fin artikel i, i, i Dagens Nyheter. Och, och det blev så sådär jätteroligt. Ja, den är såg, den såg Mm. Och det var ju faktiskt en väldigt bra alltså det är ett bra sätt att sprida det till andra elever så att de får för sig och hjälpa tänker jag. Ja men precis och det har spridits det, är hur stort som helst Jag har skrivits om i massor med olika medier jag tror att vi är en, jag vet inte hur många skolor och jag har blivit satt att sammanställa hur många skolor som skriver under elever hjälper och det är lite, det är lite mycket. Förr eller senare har jag räknat dem under hashtagen, men det är ju bara det är hashtag på många ställen, Instagram Facebook och Twitter. Så det är mycket att räkna. Så det är egentligen så här att vill man liksom göra det så bara ge in pengar. Sätter in det på valfri världenhetsorganisation och rapporterar under hashtaggen elever hjälper. Är det grejen typ? Det är grejen typ. Eh, det, ja, precis om man vill delta i just detta så är det det. Det är och bra då, exempel på i, elevinflytande? Ja, på ett sätt är det ju det. För är det i eh, det sättet är det om det är projekt som de själva driver och så. Mm. Jag bara tänker att, liksom, så att vissa saker är helt universella i alla åldrar. Vissa saker är inte det. Jag funderar lite på vad som skulle krävas för att mina elever skulle komma på den en alltså, så. De är liksom inte där riktigt själva på något sätt. Det är klart att vi undervisar dem, det sen. Men jag tänker att de har en annan, ett annat eh, utgångsläge i det. Men jag tänker, ser inte dem på, på tv? Jo, jo det, det är klart att de är det. Och att vi, de på lilla, vi, hit, vi pratar och fänk... om det funkar och vi, vi liksom så, men... De, jag tror att mina elever har inte egna pengar, vilket gör att de inte heller mm. tänker jag kan ge en krona, för de har inte en krona på sig. Har de en Nej. krona på sig så är det för de tar med sin krona, och då är det för att det är de, alltså så här, de har inte det kontanter på det sättet. Nej. Mm. Nej, men det är sant. Men då får de ta med sin krona från sin veckopeng kanske. Ja, eh, precis. Eller att man, man engagerar föräldrar på det sättet som för exempel skoljogen som gör sig runt omkring i Sverige just nu. Det är, med någon och så, men det är ju inte ett elevinflytande projekt så mycket som att det är ett insamlingsprojekt. Så precis. det är lite en annan grej. Alltså, mina elever, bara för att ta ett exempel, projekt som de driver det är att de har eh, Shanghaiat vår nya rektor på något sätt. Hon har jobbat hos oss en månad. Och, och till historien här att vi är ett helt nytt skolhus som är stort och fint och vackert och så. Om mina nya elever, de går i år 24, då och så. de har bestämt sig för att ja, men de vill ha en övernattning på skolan. Eh, de har inte tagit upp det med någon lärare, utan de har gått till rektorn och sagt, du rektorn, kan inte vi få göra det här? Eh, och rektorn säger, ja, kanske. Och de bara, ja, och hon sa kanske. Eh, och nu har de massa planer på allting som ska hända där och de har liksom möten där de organiserar sig och planerar. Och Nej men så. De har bestämt den som ska vara här och häromdagen bestämde de att femorna får också vara med. Okej. <laughs> <Eller> så <laughs> för det är viktigt att vi lär känna dem nu när vi ska gå tillsammans. Ja, bra. Fit. Så att vi via ett arbetslag med fyra och fem. Så att det är de eh, just nu funderar de på om, om det behövs. Det var två frågor de funderade på. Behövs det föräldrar eller lärare eller inte? Och ska det vara inomhus eller utomhus? <laughs> Där är de just nu. Och rektorn bara skjuter upp det hela tiden. Så nu det senaste är det nytt. Är att på tisdag ska hon lämna besked Om de får eller inte Det kommer ju absolut inte att gå igenom för det, tänker jag. Men, men, men det är jätteroligt att de driver det här projektet Om ja, de det inte med. får detta, för du? då Jag tänker att det Men det finns en massa tråkiga byråkratmänniskor Som säger det kommunala bostadsbolaget Måste stänga av larmet Jag tror att det är tillräckligt larvig orsak För att de ska bara nej Jag hoppas verkligen att de gör det Men, men jag är lite för luttrad av kommunal organisation För att tro att det kommer att gå Men det här har varit svinball jag, jag håller tummarna för det Mm. Och jag älskar att de, eh, vår roll i det här är att vi får bli informerade no, då och då med några dagars Men liksom, det är inte ett spår av att de ber oss fixa någonting eller att liksom, vi ens skulle få gå in och ta över den här skiten utan de, de roddar det liksom. Men, härligt, härligt. men det är underbart när ungar engagerar sig i saker. Eller hur? Eller hur? Och de är alltså från alla kompisgäng och liksom så som är tillsammans. Det, är bara, det här ska vi göra. Och jag älskar när elever kommer och säger kan vi inte göra detta i det här ämnet? Mm. Och då älskar jag, önskar jag ju att läroplanen vore lite mer enkel. I alla fall på gymnasienivå. Men, det är men en annan sak. Där eh, har jag en grej. Jag skiter fullständigt i det centrala innehållet. Och tänker att det är bra. Det är fint det kan vi ta. Ja. Men i är kunskapsgraven som eleverna ska nu Och det tänker jag för. Men, men det är ju det här när man ska hinna med allt som man ska hinna med. Men man kan ju liksom brända på det där lite grann. Ja. Men, du, eh, men du, vi behöver gå vidare. Ja och jag tänker vi ska gå vidare. För att, eh, några som kan det här med elevinflytande och hur de upplever det Och hur de upplevde det i grundskolan och så här. Det är ju det här gänget som pratar nu. Det är Love, Filip, Viggo och Janina som träffade Mats Nilsson äh. Och där pratade de om, om Vad elevinflytande betyder för dem Och det lyssnar vi på nu Ja, jag kan börja Jag är jätteglad att ni Kunde avsätta lite tid Och träffa mig Jag tänkte vi kan presentera varandra Det jag intresserar lite är vilken och Vilken inriktning går så kan jag slutar på att prestera mig. Mm. Jag heter Viggo och jag går teatersamhäll i ettan. ettan. Mm. Ja, Filip heter jag jag går i humanist i tvåan. Mm. Jag heter Love smit olsson och jag går i teater trean men jag väl här i rollen av mm. Och Jag heter Janina Forsrum och jag går bild och form i trean men är också för elevkåren där jag är förenings- och kommittéansvarig. Ja. Jättekul. Och jag heter Mats Nilsson. Jag är ordförande för Sveriges skolledarsförbund. Jag har varit skolledare själv i många år. Jobbar som förvaltningschef och som rektor. Nu är jag ordförande, fackföreningsordförande. För rektorer i Sverige. Biträdande rektorer och förskolechefer. Och anledningen till att jag reser kanske tre, fyra dagar i veckan runt om i landet. Och får prata med elever är oerhört viktigt för oss. Därför våra medlemmar, rektorerna.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 Men för oss är alltså skollagen den som är den viktiga uppdragsgivaren och läroplanen. Och där är era rättigheter väldigt tydliga. Va? Vi har gjort en bok tillsammans med Sveriges elevkår. Där var även lärarfacken har varit med. Sveriges kommunlandsting om elevinflytande. Och den är gjord nu för. Det är säkert åtta år gammal. Och nu funderar vi på den det nu, va? Och då är jag ute lite och försöker ha samtal kring hur ni ser på det här ordet direkt och hur ni ser på det här ordet, inflytande vad är den viktiga frågorna va? Vad är en bra rektor? Jag tror att en bra rektor mm. måste ha en dialog med eleverna och lärarna, lärarna. måste samtidigt utmana lärarna och eleverna alltså så, att, så att det inte ska vara så att rektorn bara finns till som en, som en ja, någonting där det ovanför ja, men som kaptenen som mm, försöker ja. hålla skeppet flytande utan också måste kaptenen måste också vara med och träffa dem som stoppar in fingrarna i hålen liksom, där det läcker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 Alltså i och med att vi är individer i ett demokratiskt samhälle så är det vår rätt inte någonting som vi får för att det står i kursplanen att eleverna ska vara elevenflytande. Nej men jag tycker också att man inte separerar liksom lärare och elever utan att man har det mer gemensamt. Så det är klart att man måste göra det i vissa aspekter men inte överdrivet. Vad är det viktigaste för jag är inflytande över.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 Större organisation, särskilt på en sån här skola där vi har tusen elever, inte många lärare och pe annan personal. Mm. Uh, då blir det väldigt stor skillnad för i en klass, då kan vi ta direkta beslut kopplade till, till, till medan alltså alla de 28 eleverna eller 32 eleverna och läraren kan tillsammans relativt enkelt få fattat ett beslut kring utbildningen. Men på skolan, då finns det mer behov av en ledare i form av rektorn som kan styra debatten. Mm. Men då är det också extra viktigt för när, när vi folket ger ger, alltså vår, ger ger, våra röster till någon då är det viktigt att de tar hänsyn till folket också. Om man nu ska vara så där lite, lite och fly, Men om man flyttar över det till skolan så är det att vi elever, vi litar på rektorn att rektorn ska vara vår ledare, vår representant. liksom och Att rektorn tar hänsyn till eleverna är väldigt viktigt. Ju större skolan blir desto svårare blir det ju, i en demokrati ser till vad som är bäst för flest.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 en rätt till eleverflytande blir någonting man får kämpa för och mm. försöka ta istället för att få. Mm. De gör skillnad på skola och klassrum, det är vår bild. Va? Alltså, skolan som helhet handlar om att det här kollektiva är inne på. Vi alla jobbar här, ja. vi går över skolan som det var arbetsplats. Lärarna jobbar här, det är deras arbetsplats, rektorer och så vidare. Vi har ett kollektivt ansvar för den fysiska byggnaden, men när vi går in i klassrummet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 Känner du det? Det är en ökad kvalitet för mig. Alltså. Mm. Då, ja. Det är klart att de, alltså, att de många gånger upprepar vad mm. det är vi ska kunna så vi verkligen kan det. Så vi uppfyller målen. Mm. Mm. Alltså, det är som, som, ett, som ett, om vi är inne på samhällsmetaforen här. Då är det, mm. Jag kan inte beskylla mina politiker när jag blir av med mitt jobb. När Nej. jag blir sparkad. Nej. Nej. Då får jag beskylla min, eller skylla på min arbetsgivare eller ha en dialog med min arbetsgivare.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 Därför det är nästa fråga är så att säga, vad är det viktigt som ni ser när ni diskuterar inflytande? Vad är det ni vill ha inflytande över som ni känner att det här är jätteviktigt? därför helheten, vi pratar om det, men jag ska börja snart klara för För vi tittar på vad skolinspektionen skriver på många av land, det brister i inflytandet. Va? Och då försöker vi ringa in vad det är det som brister. Va? Var brister det? Är det på skolnivå, klassrumsnivå? Och egentligen det är det ju eleverna som bäst kan förklara det. Jag tycker att det är viktigast att ha inflytande på sin utbildning i helhet. Så att man får det man så att säga, ska få eller mm. vill, vill ha ska få. Det kan vara allt från att det är, behöver inte alls handla om enskilda lärare eller så utan Nej. det kan ju vara att, att man behöver extra hjälp som mm. specialpedagog och att man ska veta vart man ska vända sig så att man i slutändan är nöjd så att säga Jag måste säga att jag ska inte upptära er det här var väldigt ja. intressant Stort tack alltså, ja, Det berikar mycket att ha sådana här samtal mm. alltså, Lyssnade Mycket mycket klokare Så jag tar med mig Stort tack Och där bryter vi det här samtalet, eller hur Jacob? Ja, precis. Alltså, det är ett jättelångt samtal som vi har haft. Och hela samtalet finns på samtal.com och på våran hemsida skolsverige.com. Så är det. Och nu så tycker jag att eh, vi har hållit låda länge nog. Så nu säger vi hejdå. Ja, ha det gött. Hej!